Dnešný evangelium je zapsáno u Jana 18. a 19. kapitole. Od Kajpáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně z rána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beráka. Pilát k ním vyšel a řekl Jakou obsahovu znášíte proti tomuto člověku? Odpověděli. Kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. Pilát jim řekl. vezměte si ho vy a sítte podle svého zákona. Židé mu odpověděli. Není nám dovoleno, nikoho popravit. To, aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. Pilá vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: Ty jsi král židovský? Ježíš odpověděl: Říkáš to sám od sebe? Nebo ti to, to o mě řekli jiní? Pilar odpověděl: Jsem snad Tvůj národ a velký mi tě vydali. Čím se proměnil? Ježíš řekl: Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydan židům. Mé království však není odtud. Pilá mu řekl: Jsi to přece král? Ježíš odpověděl: Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdy. Každý, kdo je pravdivý, slyší můj hlas. Pilát mu řekl: Co je pravda? Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: já na něm žádnou vinu nenalézám. Je zvykem, že vám o Velikonocích propouštím na svobodu jednoho běhně. Chcete, kdy propustím vám tohoto, židovského krále. Na to se dali dokřikl. Toho ne, ale barabáše. Ten barabáš byl bohuženec. Tekdy dal pilát Ježíše zbyčovat. Vojáci upletli strně korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový kláš. Tak před něho předstupovali a šíkali. – Buď pozdraven, králi židovský. Přitom ho byli do obličeje. Pilák znovu vyšel a řekl židu. – Hledte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézá žádnou vinu. Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: Hle, člověk, evangelium našeho pána Ježíše Krista. Milí bratři, milí sestry, Ježíšová konfrontace s mocí, to je tématem. V neděli Judika. Ježíš je nepravem odsouzen, účen, popraven. Ale tato konfrontace Ježíšova s moci je nevyhnutelná. My v našem životě doufáme, že pro nás to takhle není. Když třeba prožíváme my taky konflikty, teď možná ne se státní moci, ale s mocenskými strukturami, které i v našem společnosti docela hodně. Když prožíváme konflikty, máme vždycky možnost se nějak stáhnout, kapitulovat, rezignovat a vyhýbat se také takovým konfliktům, tak se to myslíme. Z ohledu na to, jestli se v konkrétní situace můžeme i my mýlit, tady, když se díváme na Ježíše, tak tento konflikt je nevyhnutelný. V ostatních evangelích čteme, že Ježíš sám říká, že musí zemřít, že je to potřeba. Ježíš říká to svým učenikům, ukázá jim to zrnečko, obily. A říká, že když to obily, to semenko, to zrnečko nepadá do země, když nebude pošpen, tak nemůže mít účinek, úžitek. Účinek a úžitek pro nás. A tady u Jana se to popisuje trochu. Jinak tom, v tom příběhu se to popisuje trochu jinak, ale je vidět, jak Ježíš a Pilát to nejde dohromady. Pilát jako každý diktátor, každý mocnář hlídá svou autoritu. A třeba, když tam je nějaký nedůležitý člověk, tak se může na to vykašlat. Ale tady o Ježíše cítí také, že tady jde o jeho moc také. I když je mnohem mnohem větší než Ježíš, ten má pár kamarádů, který ho podporují a teď je úplně sám v tom soudu. Není to zrovnatel, já přeci jenom tady je střet. Toho, těchto dvou neslučitelných moci. A Ježíš říká, že moje království není od tohoto světa. Jak tomu mám rozumět? A Ježíš říká, že Ježíše přišel, aby zvěstoval pravdu Boží a Pilát se ptá, co je pravda. Jak to mám rozumět? Poncius Pilát, to víme z, od historiku, byl velmi krutý člověk, byl darebákem, docela korupným, v roce 36 byl, Nakonec sezázen římskou vládou, odvolán ze svého místa. Ale dokud tam v Palestině byl, tak měl neomezenou moc. A zatímco obvykle rezidoval, bydlel v Cezarie u moře, o velikonocích přišel do Jeruzaléma. Protože to byla kritická chvíli, tak se obává, musíme se obávat nějaké manifestaci, nějaké shromaždění lidí a to bude lepší, když ten vládce bude přitomen a ukazuje svůj moc. A ukázka moci. ukázka moci tím se stane taky Ježíšová poprava. Ježíš. Pro Piráta neměl žádný význam do té doby, byl cynikem, co ho neohrozovalo, to mu mohl klidně nechat být, ale ten se uchopí té příležitosti a dělá z toho demonstraci své moci. A všem překvapuje, že Janovo evangelium toho mocnáře, toho zločince Piláta kresluje jemněji než ostatní. Ano, Pilát docela vstupuje do dialogu, do Ježíše, jako by se chtěl dozvědět něco od Ježíše, jako by se zajímal o tu pravdu, na kterou se vlastně vykašlal. Jeho moc to se tady dozvíme v tomto příběhu, je přece také omezen. Omezená. Ne tak, že by to Pilát věděl. Možná, že při svém pádu tři roky pozdě něco o tom pocitoval, ale v tu chvíli je v celé síli ten mocnář. Jenom, když stojí tam vedle Ježíše, tak nám dochází, že toto není všeclo. Všechny autoritáře a mocnáři chtějí ukázat, že jejich moc je neomezená, že ovládají nejenom armádu, policie, ale ovládají také hlavy a lidi, že dělají propagandu, konají nějaké zdánlivé volby, aby bylo jasné, že tady není žádný soupěř. A myslím, že to nejsou jenom ty autoritáři, ale každý systém má takový sklony sám sebe považovat za to jedině nejlepší, nejlepší svět ze všech existujících světů. To je Skutečnost, to je skutečnost i v našem světě, když neuznáváme to, co je zatím, tak považujeme ten svůj svět za jediný možný. A když neuznáváme pravdu tohoto druhého, tak uznáváme pravdu, ale jenom svoje pravdu. A takový lidé jsou. V každém z nás takový člověk je. Neuznáváme, že naše moc, naše síla, naše život je relativně a závislý od někoho jiného, ale sami bojujme, předstíráme, chlubíme se. Naše pravda. A do tohoto světa vstupuje Ježíš. S tímto světem zápasí a zároveň tohoto světa chce zachránit. Proto čteme tento příběh. Jsi králem Židů? Ptá se Pilát. Chce hodnotit tu obzálubu od židovské rady. Židovská rada se to pěkně promýšlela, jak Ježíše se obvinují z postalství, že by to bylo nějaký nebezpečný terorista, kterého Pilát musí odsoudit, a to chce nebo ne. Ano, a tím by bylo také ukázáno, dokázáno, že Ježíš nemůže být Mesiář. To chtějí dokázat. Ne, Ježíš, ten nemá pravdu. Ježíš, který zlobil v chrámě, který vystupoval jako prorok, který jejich pravdu a jejich moc zrelatimizoval, nebyl ten, kdo začínal nějaké povstání z ten, který by vyhodil hřímany, ten, který by za z tlunu velkněze, ne, stačilo, že on tam je jako člověk a zrelativizuje jejich pravdu a jejich moc. A tím se zaslouží celou krutost, celou nenávist, který vede k ukřižování. Kdo si na kříž, križ? kříž teď je proklet. Tím je vyváceno vyvracen, jeho království. Ale Ježíš říká, že moje království není takové je jiný. A slyšíme to v dialogu vzdáním dialogu s Pilátům, s Pilátem. Není to? Skutečný dialog je to jako vždycky v Janově evangeliu, že když dva mluví, tak to neznamená, že si rozumějí. Oni se fakt nerozumějí. Je to rozhovor plně nedorozuměný. Pirát se ptá, si králem těžiště? Králem úplně jinak. Pilát se ptá, Ježíš neodpovídá, říká, sám si to řekl. Ano, Pilát sám svým vystupený, svým, svým rozsudkem to udělal jasno, že Ježíš je ten králem. Nikdo sněha Ježíše do té doby nedělal krále, ale visí tam tabule na jeho kříži. Ježíš Nazanecký král židů. Tím se stane králem, že je porážen, je umůčem a že zemřel. A je to přece král, a jaký říká, ne z tohoto světa násilí a nespravedlnosti, ale z toho jiného světa, který má přijít. Pilát ho možná považoval za blázně. blázně. Nerozuměl tomu, nemůže se svým pojetím moci a pravdy, nemůže obrat vážně. Tak ho chce pustit. Vemte si ho, já ho nepovažuji za viního. Vemte si třeba jako můj dárek k Velikonocům. Vždycky o Velikonocech někomu dámám amnestie, pustím ho vám. Ale lid ho nechce, protože v hlavách lidí je stejně poněti pravdy, stejně ponětí moci. Ne, chceme barabáše, toho vraž vraha, který skutečně bojoval proti římanům, To chtějí oni, papiláky. Hodaj, hodá, není to tak důležité pro něj. A lidi chtějí, aby Ježíše ukřižoval. fige ukřižují ho, volá dav. A pak se to stane. Nejdřív to mutření, nezáleží, jestli to vězen přežije nebo ne, s byčem, s holami, obiju, ho až se objeví kosti na zádech je také pomíření. dávají mu korunu na hlavu, ale trnovou korunu, a to je to druhé nedorozumění. Vojáci si myslí, že může se s ním dělat regraci. Vyspěch vojáku, ale je také nedorozumění, vysmívají se udajného krále a přitom uctívají skutečného a až co hotový a Ježíš se nezemřel, neozemřel, tak Pilát ho zase předvede. Podívejte se, hle, člověk. Podívejte se na to, co z něho zbylo. Mučený, ponížený, vyhozený člověk. Je to ještě člověk. To je vrchol toho jeho mocnávství, to je vrchol jeho pravdy, že jsou lidé a tenhle asi už ne. Můčený, ponížený, vyhozený člověk, ten je ve skutečnosti Mesiář, ten je ve skutečnosti král, ten je v skutečnosti Boží syn, a beránek Boží, kterého vyznáváme. Existuje jen jediná pravda. Štenáři tohoto Evangelia vědí, že my věříme. Je to proti té obecné uznání pravdě. Je to pravda, která Ježíš hlásil, když přišel mezi nás. Je to pravda, která existuje, jen pokud ji slyší. A to je to, co se tady nepovede. Mezi Bohem a člověkem Bůh mluví, ale ti neslyší. Bůh říká jim pravdu a všechno, co potřebuje, ale lidi to nemohou přijmout. On přišel do svého vlastního a jeho vlastní ho nepřijali. Toto je ději tohoto Janová evangelia a to vyvrcholí na kříži. Ale milí bratři, milí sestry, my jsme tu, abychom slyšeli tu pravdu, zatím. My jsme ti, kdo chtějí pochopit, kdo je člověk opravdu. Je to člověk, který bojuje jenom pro sebe? Který prosazuje se mocí a sílou v tomto světě? Nebo je to člověk, který tady právě před námi stojí? Tento Člověk je Božím synem. To je hlavní melodie celého Janova Evangelia. Bůh se stal člověkem. Ne moc, ne obecnou pravdou. Bůh se stal člověkem. A tak pojďme cestou tohoto člověka. Provázejme ho před přes ty další dvě týdny až ke kříži a pojďme s ním dále jako křesťany, jako lidé. A tak s ním buďme spojení v církvi, která o té jeho pravdě že podat svědectví všude. Všude tam, kde se střetají svět a Bůh. Všude, kde se střetávají násilí a bezprávy a ponížení a mučený člověk. Všude tam, kde, kam nás Ježíš postaví, abychom se zastali ty Nejpa, op, nejnepatrnější bratry a sestry své. Hele, člověk, hele, Bůh se stal člověkem. Amen.